Гуртожиток це основа комуністичного співжиття, повчала Люба, вона працювала на швейній фабриці і була комсоргом. Усе повинно бути спільним, Валюшу, що це в тебе за куркульські погляди? А Валя не могла жити у гурті. Їй дратувало, що усе навіть найбільш особисте, немов би виставлене на показ. Комендант гуртожитку, крута баба з іміджем, виконаним у кращих традиціях комінтерну узяла собі за обов'язок порпатися у речах мешканок гуртожитку. Це називалося перевіряти санітарний стан. Надибавши валену білисну, гарно з особливими фігурними гумочками чи мережевними вставочками, бабуся Варвара Федорівна мала золоті руки і чудовий смак. Вона просто збожеволіла, трусила валі перед носом її бюзгальтером і волала, що не потерпить у гуртожитку повій. Що це за б... Спочатку труси і лівчики Кружом обшиваєш А потім по руках підеш Твою таку притаку Я таких бачила Ходи як усі Скромно, чисто, по-простому Бо веселю. Мабуть, на все життя Залишився у серці валющий відбиток Цього чорного рота Що вигукував несправедливі, образливі Безголузі слова Чисто Це була несправедливість номер один Бо Валюша іще з дитинства дуже дбала про чистоту. Часом аж надто ретельну. В її шафі, ні в гуртожитку, ні потім ніколи не було місця в рудній речі. Ні білизну, ні колготки не одягала двічі. Куди вже чистіше? А скромно по-простому, вибачайте. Не хотіла Валя по-простому. Хотіла гарну, вишукано, особливо. Так її одягала бабуся. Навіть однакова для всіх шкільна форма була особливою. Особливий фартушок, особливий комірець, особливий бант у косі. Потім особливим був білий халат, пошитий знову ж бабусею, з особливої тканини, особливого фасону. Валя постановила собі: "Не залишиться тут Ані на тиждень", і розпочала пошуки. Ходила, просила, наражалася на відмови і знову просила і випросила. Випросила окрему кімнату, навіть не кімнату, а квартиру для сімейних. Це була перемога, велика і заслужена, бо допоміг їй оселитися у цьому викромленому і життя комуною раю вдячний батько одного із малят-немовлят, якого Валюша виходжувала у своїй реанімації, зазвичай не спускаючи з рук упродовж усієї ночі. Батько виявився великим начальником на одному із потужних заводів і серце мав добре. Коли Маля опинилася по цей бік межі, за яку тягла його важка пневмонія, він не обмежився коробкою цукерок чи пісним дякую, а спитав, чим може допомогти. І Валя попросила. Попросила так на не сподіваючись, і влучила. Крихітна кімнатка площею 12 квадратних метрів здавалася чи не палацом, бо до тієї кімнатки – Додавалася така ж мікроскопічна кухонька. І всі вигоди, навіть ванна, сидяча щоправда. Мікроскопічність квартирки не мала значення, балі вистачало, головне, тут вона була одна сюди не міг увійти без її дозволу ніхто сторонній, ніхто не мав права відчинити дверцята шафи і порпатися у її речах ніхто. Вона могла прибрати на кухні доблиску виглянцувати ванну та раковину. І ніхто, чуєте, ніхто не смів забруднити, вичищений її руками. Перемогу її першу перемогу над життям відсвяткували разом із мамою та новою подругою, сусідкою по коридору: Ну, донечко, ось у тебе й перший власний куточок. Мама відчувала передочкою провину, тому намагалася компенсувати відсутність материнської турботи чимось матеріальним, допомогла обставити кімнатку меблями, уживаними, правду кажучи бо саме настав час міняти інтер'єр у моколчених апартаментах. Та власний холодильник, телевізор, тахта і не шафа навіть, а маленька стінка. Підлітковий гарнітур вписалися в 12 метрів у притул та ще й додали Валентині статусу чи не на найбагатшої мешканки, малосімейки. Який такий економний економіст вигадав в ці крихітні закапелки? Саме слово Малосімейна квартира – даруйте, якесь дикувати. Сім'я складається якщо як щонайменше із двох осіб. Ну, ще двом при тяжкій біді на 12 метрах жити можна. Але нормальна сім'я залишається укомплектованою двома особами різної статі, не довши року. Принаймні, так належить за законами нормального суспільства, яке мало би дбати про збільшення власної чисельності – яке можливе лише за умови, що оці дві особини різних статей, скориставшись вигодами 12 метрів, почнуть, згідно із законами природи та біблійними заповідями, активно плодитися і розмножуватися. За логікою, через рік додається іще одна особина, спершу маленька, що правда, але природою запрограмована на швидкий неопинний ріст.